що тебе одну люблю – мене, тебе, і ти красний, – каже вона просто. Але мені тяжко на душі. Чому? – питає він щиро і нараз обіймає її за шию. А он мені не тяжко. Вона виховзується. З тобою мені тяжко. за мною? – Так. Я прийшла тобі сказати, що більше вже не прийду. Та зате я прийду, відказує він, куди? Всюди, де ти будеш? Ба не всюди прийдеш, прийду, якраз скажу, до нашої хати, до вашої хати. Та де ваша хата? Коло млина над рікою, знаєш, до Іваних і Дубихи? питає він зачудовано, так, так. Вона моя мати. Того норна пані, відповідає і майже свиснув, Здалека кусає. Моя мама богомільна, робить людям добре, Саму правду любить. Та що з того обзивається він? Ніщо. І тихо в нашій хаті, Ви вона та я і святі ікони. Красна так і любо. Ще тебе в черниці дасть? Жартує він. Може, й дасть, якщо коли захочу, як не посватаю, вона споленіла. Чи підеш за мене? Як захочу, піду. Ова наслідує її знов. Ова! обзивається вона згорда, не споглянувши на нього. Нараз додає спокійно. Іди собі, піду, коли схочу. Не розкажеш мені, хоч ти і дубівна, а мені ліпше, як тебе не бачу, обізвалася вона, зі спущеними в діл очима. І з тими словами завертається, іде. Туркини, кликнув із жалем, благаючи, але за хвилю опиняється коло неї. Зозулько, хочеш свиснути? І питає вона, і прошибає його великим, допитливим, мов остерігаючим поглядом. «Туркини, іди собі», – майже молить. «Мені тужно, мені тяжко, мені сто разів ліпше, як тебе не бачу, Грицю, іди, іди собі, мені так тяжко, іди. Дурна «Дурнати», – обзивається він. «Гадаєш, я не кажу правду?» відповідає, і, станувши близько перед нею, дивиться великими щирими очима з блідого свого лиця, ще й додає, «І не вижидай мене більше, бо я вже не прийду». «Прийди, прийди, зазоле», просить він покірно, і схиляється низько перед нею. «Прийди і закукай тут лісом, а я буду тут ждати. Нараз, поки він спостеріг, спам'ятався, вона відвернулася живо від нього і, не оглянувшися більше, ані разу, розділила смерякові галузя, порхнула між них моптаха і зникла, неначе її і не було. Він не смів чомусь піти за нею. Згадав їй матір паню. Не хотів і її дразнити і остався, де стояв. Відтак вернув до коня, обняв мого товариша за шию, зітхнув, пождав коло нього хвилину, а потім, не надумуючись, довго протяжно свиснув Слухає. Легкий, легесенький, ледве замітний шум колишиться воздухом, наказує мовчання. Все мовчить, вижидає. «Не прийду!» Долітає нараз звідки згори до нього тремтячим любим голосом. А вслідзи ним відбулися по яр на противній склистій стіні, виразно умліваючи. «Не прийду!» Збігла на долину додому, задихана, зворушена, кинулася перед святі ікони, молиться. «Господи, мені смутно!» «Жалійся», – Жаліться, затискаючи, мов, –